Marekani ina mashaka juu ya pendekezo la hivi karibuni la kufanya mabadiliko lililotolewa na rais wa Syria Bashar al-Assad, ikisema kinachohitajika ni hatua na wala sio maneno. Mafisa wa Marekani walikataa hoja ya kiongozi huyo wa Syria kwamba hasia nchini humo zimesababishwa kwa kiasi kikubwa na wahujumu wa kigeni. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomea na mimi, Aida Isa. Mafisa wa Marekani wanasema jamii ya kimataifa na hususan raia wa Siria wamechoshwa na ahadi za kiongozi wa Syria na kwamba kile kinachohitajika ni mabadiliko na kumalizika kwa kile kilichoitwa ukandamizaji wa kikatili unaofanywa na bwana Assad dhidi ya watu wake. Katika hotuba yake ya tatu tangu kuanza kwa maandamano yanayopigania ya demokrasi miezi minne iliyopita, Rais Assad alisema atawalika viongozi mashuhuri miya moja wa Siria kuja kujadili mabadiliko ya katiba. Viongozi hao watapewa muda wa mwezi mmoja tu wa kuwasilisha mapendekezo yao. Utawala wa Obama umemwomba kiongozi wa Syria kufanya mabadiliko au aondoke madarakani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Victoria Nuland alisema kilicho muhimu kwa wakati huu ni hatua na wala sio maneno. Alipinga matamshi ya kiongozi wa Syria kwamba watu wa nje ndio walihusika kwa kiasi kikubwa katika majuma kadhaa ya hasia zilizofanywa na vikosi vya usalama ambazo zimewaua takriban watu 1400. She spends a lot of time blaming foreign instigators rather than appreciating that his own people are simply disgusted. Anatumia muda mwingi kwa laumu ya chochezi kutoka nje badala kuamini kwamba watu wake wamechoshwa na serikali ambayo inajimudu kupitia ukandamizaji, ulajirushwa na kuatia hofu raia wake. Tunaamini kuwa mauaji mengi alofanyika huko Syria yalitendwa na vikosi vya usalama. Binulend anasema wasiwasi mkubwa wa Marekani ni Syria kuingiliwa kati na Iran na kwamba serikali ya bwana Assad imeiga ukandamizaji wa kikatili dhidi ya maandamanaji kama ule uliofanywa huko Tehran baada ya uchaguzi wa mwaka 2009 ulio na utata. Umoja wa Ulaya nayo pia umevunjika moyo na hotuba ya bwana Assad na umesema unajiandaa kuongeza vikwazo vyake kwa Syria kufuatia kuongezeka kwa hasia nchini humo. B. Nuland alidokeza jiu Marekani kuwekea siria vikwazo zaidi akisema kwamba maafisa wa serikali ya Rais Obama wanafanya kazi kwa pamoja na washirika wake kukusanya habari za uhalifu wa kivita ambazo zitapelekea kufunguliwa kwa mashtaka dhidi uongozi wa Syria kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC. Alithibitisha matamshi ya afisa wa Marekani ambaye hakutambulishwa wiki iliyopita zikiashiria kwamba Marekani inachunguza uwezekano wa kuweka vikwazo dhidi ya viwanda vya mafuta na gesi vya Syria Uzalishaji wa mafuta huko Syria umeanguka katika miaka hivi karibuni lakini usafirishaji nje wa mapipa ya mafuta takriban laki nne kila siku ni chanzo kikubwa cha pato la serikali hasa kwa vile biashara na utalii unadumaa kufuatia hali ya nchini humo Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema balozi wa Marekani kwa Syria Robert Ford alitembelea eneo la kaskazini mwa Syria jana kujionea jinsi hali ilivyo kwenye eneo hilo ambako hatoza vikosi vya usalama zimesababisha maelfu ya watu kupoteza makazi yao wengi wao wakitorokea Uturuki Mafisa wa Marekani wanasema mjumbe huyo wa Marekani hivi karibuni amekuwa akinyimwa fursa ya kufanya mikutano na maafisa wakuu wa Damascus lakini hata hivyo ameanza kufanya mazungumzo na wakuu wengi wa upinzani nchini Syria